قنام الرجال <سؤال> صناع الحيات اقمار لالي منهار الغدات قنام الرجال صناع الحيات اقمار لالي منهار الغدات ابو اوديو ديزاين بريبيريد زلاس ستوديو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 ا <تصفيق> ايامن تسام وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرابها نستغفر الله نستغفيها ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضل فالاولئك هم الخاسرون واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله من خلقه وخليله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 يا أيها الذين آمن تكل الله وقول قولا سديدة يصلح لكم آم لكم ويغف لكم ذنه بكم وما يطيع الله ورسونه فقد فاز فوز عظيم أما بعد في عصدك الكلاام كلام الله تعالى أخ الهدي ي محمد صلى الله عليه وسلم أشرر م محدثاتها وكل محثة دع وكل بدأ ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نكن أض الأشي لن uz Allahovu pomoć ponovo sa našim jeli ustaljenim predavanjima koji će biti u terminu jeli onako kako ste obavješteni. Nema, draga moja braćo i cijenje sestre za čovjeka većeg musibeta od toga nego da bude spriječen da uči ili da uzvišeni Allah te barak otala ne podari mu te ufika snage, mogućnosti, volje i žara da uči. Znači to je nedaća koja kada pogodi čovjeka nakon te nedaće ostaje samo nedaća da čovjek iziđe za Allahove vjere jer najlakši put da čovjek učini nešto što će anulirati njegov iman jeste znači, džahl i neznanje pa mi smo pijetkom ili ustavljeno imali komentar Kitabu Teuhid od šeha Islama Muhammeda ibn Abdel Vahaba ta Ta'jibe Sarahu prešli smo dobar dio te knjige, no međutim, ostalo je još dosta toga da se govori, jer, kako kao što sam spominjali, u uvodnom dijelu ova knjiga predstavlja jedno unikatno dijelo kada je u pitanju oblaste Teohida. Tako je sažeta knjiga, tako mala po svome obimu, a da nosi tolika značenja, neki kažu da nije nikada u stvari ni napisan. Mi smo došli do poglavlja, kaže autor Babu Mađaje, NSBB, Kufri Beni Ademe, potjerki hinduinihum je al fi s-salihin poglavlje što se navodi od razloga nevjerstva sina Ademovog i ostavljanja njihove ili svoje vjere znači jedan od tih razloga jeste pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi kaže autor okallahu jazza wa jal يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق او استاذ knjige nemojte pretjerivati u svojoj vjeri i nemojte o Allahu govoriti osim istinu inma almasih is ibn mariam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila mariam wa ruhun min ka o استاذ knjige nemojte pretjerivati u svojoj vjeri O istinu je sin Marijemin Isa, alejhiselam, poslanik od Allaha ruhun min, i ruhun minhu. Idosha od njega. Sećate se da smo to pojašnjavali šta znači. Da je u te krim počasti sa u alejhiselam u protivnom Allah je u nas svi udahnu dušu. Pa da ne brekomis da tu ima Isa alejsam nema šta. Božanski svojstava. Ne. O tome smo govorili, znači, ranije i to, smo, i to smo pojašnjavali. I njegova riječ koju je dostavio, Merijemi, alejhisselam. Pretjerivanje kada su u pogledu dobri ljudi, može biti riječima i može biti ubjeđenjem u srcu. Može biti, znači, na jedan od dva spomenuta načina. Pa se ta osoba diže na stepen, koji Allah nije dozvolio toj osobi. Da se radilo o poslaniku, da man se radilo na kraju i o meleku. Ili se nakao digne na stepen božanstva, što je znači najveći zločin, najveći grijeh. Ovdje kaže ja, te baraka taj kaže ja ehlul kitab, o sledbericije, nemojte preteriti u svojoj vjeri. Obraća se sledbericima knjige, ali taj je hitab, taj govor odnosi se i na nas, isto tako. Pa kako njima nije dozvoljeno da pretjeruju u svojoj tako nije dozvoljeno ni nama da šta, preterujemo u svojoj vjeri, znači nema nikakve tu nema nikakve razlike, ali kaže poslanik sa osvrme, dato runi kema atrati nasara ebne Marijem, nemojte pretjerivati u pogledu mene, kao što su pretjerili kršćani u pogledu i sami i to toga ćemo doći, to je predaj Ibn Omara, nju ćemo spominjati u narednom predavanju, miša Allah i nju ćemo nešto više govoriti pa je znači jedan od tih razloga širka u koji su ljudi upadali šta? Hm? preterivanje Kada je u pitanju ljubav prema kome? Prema dobrim ljudima. Dobar čovjek i srce se veže. Srce se veže za, za, za, za lijepog insana. Jer nećeš tamo nekakvog hoštaplera, nećeš se za njim povesti da, da, da pretjeruješ nešto u pogledu. Što imaš pretjerujem pogledu njega? Sam po sebi jad behut. Što ćeš pretjerujem u pogledu njega? Nego pretjeruješ kada je u pitanju što? Osoba koja je pobožna, bogobojazna, ima pri sebi nekakve vrline i tako dalje. Pa u, u pogledu koga spretj Pogled i salaj kao što je jedan dio zastranio je pogled i salaj Ko je to? Ovi su ga počeli obožavati, a ovi su ga počeli huliti i kuditi, pa kažu da je u aledu zina, da je on kopila. Allah je ubio i prokleo. Kaže, nemojte pretjerivati u svojoj, svojoj djeli. Kaže, mel mesihu ibnu Marijama, illa rasulun kada halet min kablihi rusul. ومو صديقه كان ياكلان الطعام كاجي ان ملمسيحه ابن مريم ما ملمسيح ابن مريم الا رسول عيسى عليه السلام نيه نيشته до посланик قد خلت من قبله الرسل يئيس نيجا бил посланице као што е за нашиго من قبله الرسل نيشته نيго само nastavak teloze poslanstva المسيح Isa nije ništa do poslanik. Prije njega su bili poslanici, koji nisu obožavani bili. Zašto njega obožavate? A njegova majka je Siddiqa. To je najveći stepen i koji je najbliži poslanstvu, iako nije poslanik. Kao što je bubekr bio. Najbolji stepen od stepena koga može imati čovjek, obični ljudi, je Siddiq. On je bolji od stepena šehida. U umu Siddiqa, ona je iskrena, nije su dvoje jeli hrane, Ma no dobro, zar nije ovdje bilo preče da kaže nisu dvoje, ne znam, bili muslimani, obožavali. Nisu dvoje jeli hranu. Pa ja šta si jeli hranu? Nisu živjeli od have. Ali to ima svoj smisao zašto uzvišeni Allah spomenuo nam da su oni jeli hranu. I ovome ajetu ovako kratkom uzvišeni Allah ruši temelje vjerovanja i kršćana i židova. Temelje njihovog vjerovanja. U jednom ajetu, samo. Jer šta se god više gradi na tim temeljima nije ispravno. Prvo kad kaže za Isa a.s. Mel mesijeh obno Marijeme ila rasulun. On je poslanik. U tome je odgovor jednima i drugima. Odgovor je kršćanima koji su ga obožavali, jer poslanik se ne može obožavati. Obožava se ko? Gospodar poslanika, ali tako. A odgovor je kršćanima to što vrijeđaju onoga koga Allah poslao i koga je odabrao. Inna Allahe stafa Ademe, Nuhanu, ala Ibrahime, ala Imrane, ala Alamina. Odabrao te ljude. I sada ti ga vrijeđaš. Znači odgovor tebi da, si, da nisu pravi. I opet nakon toga još jedan odgovor njima svima skupa kaže o muh si deka. i njegova majka je iskrna. Iskrna. Znači, nije bila šta? Nemoralnica. Ne može si dijeka biti nemoralnica. Si dijeka iskrna može biti nemoralnica. Znači od time što se upravo neispravno je, je. I nisu dvoje jeli hranu nisu imali božanski svoj stav. Jer Bog ne jede i ne pije tomu nije potrebno. Jer da su bili bogovi što će Bogu da jede hranu I, i, i da održava, jel, hrana se jede zato što imamo, šta? Krnjavost, jel, tako? Vazduh uzimamo zato što imamo, gdje ima vazduha, mi bi umrli. I ne možemo bez vazduha. Allah može bez svega, a ništa ne može bez Allah-a, tabarake, ali tome je razlikaj među stvoritelja i stvorenja. O pa, umuhu sedih, a kena je, kolani, nisu dvoje, znači, jeli hranu. Pa je tako, znači, ovdje odgovor jednima i drugima, u bilo, pogled, znači, pretjerivanje, znači, u bilo koju krajnost da se ode rezultira negativno i na kraju vidimo da rezultira ostavljanje militevhida i vjerovanja ustvoritela temarake u ta'ala. Kaže da li autor ofis sahih an ibna Abbas u sahihu se navodi od ibna Abbasa da je rekao vokalu late dhrune ali hetekum volate dhrune voden vola su'an vola jegutha o jeuka o nesru. I govorili su i nikako božansta svojene napuštajte nemojte napuštatni voda Misuvani je gusao, jauka i nesrao. Nemojte joj ostavljati. Pa kaže dalje Ibn Abbas, ovo su, kaže, imena pobožnih ljudi koji su živjeli od Nuhu, Nuhu, ali sram naroda. Kada su umrli, šetan objavio njihovim nastavnicima, kaže, napravite njihove, napravite kipove, koji će vas posjećati na njih, da budu u vašim, znači, gdje vi, vi sijelite, da budu pri vama i nazovite i njihovim imenima. I kažu su ih obožavali. Samo napravite kipu i postavite pored sebe da gledaš u njega. Pa kad su oni umrli i kad je nestalo ovaj nesto nestalo znanje, počeli su ih obožavati. Kaže ovde fi sahih, kad se kaže fi sahih, bilejisu sahihu, misli se na Buhari i Muslim sahih. Kad kažemo fi sahihain, to je u dva sahiha. Kad kažemo u sahijihu može biti kod Buhari, može biti šta kod muslima. Ovdje je ova preda došla kod Buhari u njegovom, njegovom sahijihu. I pogledajte kako čovjek, ovaj, kako čovjek može biti proklat. Kako sam može sebi znači napraviti najveći oblik nepravde, a to je širk. Znači zulum nakon kog zulma nema. I osnovna stvar zbog koga je uzviše nalaz stvorio čovjeka jeste da prođe se širka i da ostvarite teuhid. Samo to Allah od tebe traže ništa drugo takomeo nije zadužio Allah da, da, da njemu pribavljaš nikakvo korisni niti zarađuješ i da da, da nekako kas su daješ tamo gdje će Allah nekako koristiti mati to njemu ne treba te barake od tela niti se time zadužio samo kaže robovi moj da činite mi širk i obožavajete ništa drugo od nas traže. i opet čovjek tu osnovnu stvar zbog koje je stvoren a zbogost preko ostali grije Allah će preći kome hoće inallahu Allah, yabsiruhu shakb i yadfir maduna dalikene meisha oprostiće mimo ali ne čovjek hoće ono što mu neće biti oprošteno I na tome ustrajalo. I na tome jeli, ustrajalo. Pa su ovi kipovi bili, njih je bilo, ovih je pet spomenuti zato što to bilo najpoznatiji kipovi. Što ne znači da niz bile drugi. I svako pleme je uzelo sebi po kipa. Svako pleme je uzelo sebi po kipa, jeli? Kullu hizbir mimale dehim ferihon, kako kaže uzrišeni Allah. Ola tekunu minan muširkin minan ladine farrakodinehum. Okanu šija. Kullu hizbir mimale dehim ferihon. Mojte biti kao mušici koji su se pocijepali, po, po, podarali svoju vjeru. I svaka skupina je bila zadovoljena onome na čemu je. Pa se znači, uzeli sebi i svako, navodi se da je svako od plemena po imenici, jel, da su obožavali po jednog tipa, za nas je bitno znači da su oni njih, jel, obožavale Da znamo, jel, odakle se desio taj, taj zločin i koliko ga su učinili. Ovdje kaže a uzi je nota kaže وقالوا لا تذرن آلهتكم لا نميت نпуštati vaše bogove. Što znači ovdje reč nemojte napustiti napuštati vaše bogove? Mogu imati jedno od dva značenja. Ili da znači nemojte napustati napuštati vaše bogove u smislu a nemojte napustiti obožavanje vaših bogova, jedno, ili drugo značenje ne ostavljajte ih pa da im neko nanesu nekakvo zlo, a, da skrnam i njihovo tako. Jedno od dva Jedno od dva značenja. No međutim, ima ovdje jedan, sit, jedan problemčić mali. Ibn Abbas kaže, to su bili šta? Dobri ljudi iz Nuhog, alaih sallam, naroda. Uzvišen je Allah, te barak kaže, kale le Nuhom, rabbi, innahuma asaunim. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرون الهتكم ولا تذرون مدن ولا اسمنو دعائ دكه يلي, يلي كوغاس مو ميتيتيرل بريتو كاجه ينو هي ريكاو موي كاجه اوي سو ميني Kaže, ovi su meni nepokorni i slijede one čiji metak i sinovim neće povećiti nego zabludu i oni spletkane najvećim spletkama i kažu, nemojte ostaviti vaše bogove i nemojte ostaviti oddao suvao lajku, ostavio je okona Jel u redu? Pa je uzvišen Allah kaže šta, da je Nuh alai sallam rekao da su oni šta? To je obožavano prije koga? Prije Nuh alai sallam. On tako je Kada ono je došlo da je nuha, ali se vam rekao, nije bilo nuh, pa umro, pa došli oni, pa i šta počeli, nego da su bili već obožavani šta prije. Ajete, ja sam o tome, i to je mišljenje jednog djelama fesira. I oni, argument, kad gledamo kao argument, je jači njihov, jel tako je? Ajete, ukazuje na to. Pa ne, mora, ne smeta da su bilo obožavani prije toga, i su opet se pojavile generacije koje su probudile šta? Stare, ove, uspomene, stari drevni mušljika i ponovo ih počeli obožavati. I ponovo i počeli, jeli, obožavati. I ovo se navodi od Ikrime i navodi se slično od, od Dahaka i Muzahima, navodi se od Ishaka i drugi, jeli, ovaj komentar koji je došao od Ibnu, od Ibnu Abbas. Kaže Ibnu Džerir u svome tefsiru, spominje od Muhamada Ibnu Kaisa da je rekao da su Jagusi i Ouk i Nesr, da su to bili dobri ljudi od sinova Ademovi. Pa su ih ljudi slijedili, pa su ih ljudi slijedili. Pa kad su umrli, napravili su njihove, Njih u obliku kipova kaže da nas podsjećaju, da nam daju žara i morala i volje za ibadetom, jel tako? I vi kada slušate, jel tako, predavanje, kako je neko tamo u Duleme cijelo veće ibadet je učio kući. Ano kaže, subhanala, i ja ću čaraz kad dođem kući. I ja ću nešto, bar toga ću nešto. Danavno kad dođeš kući, nema ništa od jel tako? To je jasno, tako. Taj, sad dok dođe kući, da se izlapi. Što si čuo? No međutim, šta dati čega? Podstrek da. I dok je tu, dok slušaš o dati da I ti se negdje u oblacima lemdiš. Nakon toga naravno je im zase prizemlji. Tako i oni kažu, hajmo napraviti, kipovi su pored nas i dogledamo u kipove i mi ćemo šta imati? Morala i volje i želje i rad i tako da. Pa su to uradili. Pa kada su umrli, došli su njihovi potomci. Došli su njihovi potomci. Pa im je došao šetan, jel, koji ne ostavlja, si rademo ovog na miru dok je duša niže od, od, od ključnih kostiju. Ha. Kaže im, oni su ih, kaže, obožavali i preko njih kišu tražili. Pa, hoćete kišu? Držite se, onoga ga se držali vaši predstav. Pa su ih počeli, pa su ih počeli obožavati. I zato nam, braći, uzvišeni Allah kaže, ja, ejuhele dine amenu, dajte tebi ohotovati šetan i nevojte komadu omobine. Nemojte, kaže, slijediti vjernici, ne slijedite šetanove stope. Jer šetan nije prvima mogao reći, obožavajte, nego postepeno stepen postupeni dođe je generacija koja će nakon toga znači uraditi najveći grijeh a to je širk. Pa je zabranjeno čovjeku da stedi šetrnaest stopa i to ko pogleda u šerijat, vidiće da, da da šarijet, proste, da da šerijat zatvara vrata šejtanu u svakom pogledu. Zlu i munkeru zatvara vrata u svakom pogledu. Pa ti je zabranjeno da uhodiš brata muslimana. Jer kad ga bodeš, budeš uđeš ga uhodio počećeš sumnjati Kad počeš sumnjati, počećeš ga prezirati. Kada počneš prezirati, počećeš leđa okrećati. Kad budeš leđa okreći, počećeš po njemu o njemu pričati, tako? Pa, še odma tu zatvori vrata, wala tajassasu. Ne može ti drugi god, ne, ali što. I tako je popitaj nemorala, ta takrubuzina. Nemojte se približavati nemoralu. I broje znači druge stari gdje gdje šarija, znači zatvara vrata pri nego što dođe do onoga najgore dijela koje je uzvišeni Allah je t'baraka ve taala poču pa napravili kipove napravili su kipove kipjali je, je u obliku čovjeka govorili smo šta je ono sanem a šta je wasan el tako sanem je ono što je oblikovano u obliku čovjeka a wasan može biti kao što je rekao poslanik rata tehidu kabri wasan je ubudu min badi kaže možete uzmati moj kabor posle mene kipom wasan koji se bi to božavan ali wasan to je nešto što nema oblika iako neka olema kaže da može doći jedno namjesto drugog i drugo namjesto prvog pa im je šetan objavio Ovdje kada kažemo šeitan objavio, mislimo da je šta? Ve sve su im donio. Neka, ne mislimo jel, nikako na objavu, jeli, klasičnu šerijetsku. Uzišen je Allah objavio svojim poslanicima. A ovdje je objava se mislije na šta? Da im je ve sve su. Je tako? Hm? Znači ve sve im donio. Kao što je rekao našem babi. Ono je prvom, Adem alaihissalam. Šta kaže? Ala wa Hoćeš li, kaže, da te ukažem na drvo vječnosti i carstva koje neće prestijarom? Pa to je ono za čiv svako žudi. Da budem, da vječno živim i da imam carstvo, da je sve oko mene potama. To je to, zbog toga se ljudi danas i, i, ovaj, i bore, i zbog toga su previranja i, i do vlasti da dolaze, da da, da da budem ugledan i da imam carstvo i još da imam vječnost, pa to je ono što želim. Pa ga je tako prevario pa je tako Adem je li učinio jedan pristup prema svom gospodalu. Na međutim je li uzeo šin Allah mu oprostitu i preko toga prošo. Kaže uh, Ibn Abbas da između Adema i Nuh alejselam bilo 1000 godina. Da to bilo 1000 godina i znači da, su, da je taj period znači bio dok nije došao Nuh alejselam pa su ljudi u tom vremenu znači bili zalutali Došlo odnoj predij, kaže se u Nusihal ilm i kada je dokinuto znanje, misli se kada je pohabano, nestalo znanja, kaže autor, u komentaru kaže kada je nestalo uleme. Nima ko govoriti, nema ko pričati, nestalo i onda jeli, svako po svome. I čtihade ljudi i kako god koji čtihadi svojim čtihadom što zaključi, jeli, a tako radi i po tome postupa. I rašilio se džehl, kaže tako da se nije moglo razkotiti među širka i Teuhida. Nije se mogli razgati širka i teuhida. Pa su upali, znači, u širk, misleći da se tako pribržavaju stvore, ili tebara, I na kraju, braćo, svaka, svako zlo koje se pojavi čovjek u njegovej vjeri, tome je razlog, razlog je šta? Džahl. Može biti, pa sijan da je čovjek uh, anid, da, da, da je onaj prkosnik i želi da griješi. Može biti, ima i takvino. Međutim, u većini stvari ljudi griješe zato što ne znaju. Čine prestupe zato što ne znaju znači, ovaj, jer ne je da čovjek koji vjeruje Allaha i vjeruje u poslanika i zna šta Stvoritelj traži od njega da dođe i da namiri učini širk nego širk čini zbog svog džehlaj neznanja ovaj a malo je oni jeli koji ga ili manje oni koji ga čini namjerno želeći biti na pokornost Stvoritelju te barqe pa je pa su počeli znači obožavati kaže i blisim rekao prije toga ovaj da su kišu znači tražili preko nje da su kišu tražili preko nje pa im je ovdje šejtan uljepšao je da na Ko je onda ovdje stvarni bog kodovi ljudi? Šejtan je li ovi ili ovi ili ovi ekipovi? Mm. Šejtan je stvarni bog, onim je propisao, onim propisuje koga će. Allah nama propisuje koga ćemo i kako ćemo obožavati. Naravno propisuje da se samo ono obožava i niko drugi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah propisuje samo da se ono božava i da se samo ono niko drugi. Jedan jedini te varak tela koji se može obožavati. I on propisuje kako se obožava. Ovdje je šeitan došao i rekao im, slušajte že bili, napravite kipove, pa dođete, pa je obožavan na takav način, pa preko njih kišu tražite. Znači, on im je stavio, znači, i postavio pravila i principe, znači tog, pa su stvari obožavali, obožavali su šeitan. Uzvišen je, Allah te varak tela kaže, ele maha i delejkom ja veni, ademe, el la ta tabu šeitan. Pa innehu lekuma adavu mubin, o eni aboduni, hada siratum mustaqim. Zar nisam kažel od vas ugovor uzeo ovo sinovi Adamovi, da nećete obožavati svoga očitog neprijedila šeitana. Nego da mene obožavate, to je pravi put. Nego da mene obožavate, to je pravi put. O lekad aballem inkum džibilan kesira etanem takunutakilun. A one prije vas brojne generacije u zabludu odveo, zar nećete razuma imati. Pa je znači ovdje došao do čega? Uziše na vas spominje. Nećete obožavati, ne obožavati šetana? Kako obožava šetana? Zato što mu se pokorava u onome što mu govori. Znači, a ne slijedi naredbe stvoritelja Tabarake Oteana. Pa nam je ovdje znači, ukazao na put koji vodi do širka. Taman taj, taj put ili to sredstvo bilo lijepo. Ljubav prema lijevim muslimanima, prema dobrim ljudima, prema posljednostima. To je poželjno to je pohvalno, A ta ljubav ima svoju granicu. I ta ljubav znači, ima svoje a, svoje ograničenje i svoje principe koji se ne smiju, jel, prekoračiti. A došlo u jednom rivajetu da se kaže oni njih nisu obožavali ti, ovi, a, ovi prvi nisu i kaže voljeli ni zbog čega drugog nego što su tražili od njih šefat. Znači da bude, da im šefat čine. Pa su na kraju ovi naprijed od njih kipove i počeli ih obožavati. Kaže šikol Islam ibnul Qaim, rahimahullahu ta'ana prenosi se od više učenjaka od Selefa da su govorili da su ovi ljudi okupljali se oko kaburova i zatim napravili biste, zatim je proteklo, kaže, mnogo vremena pa su ih počeli obožavati. Znači, stepelj puste prvo se okuplja pa je napravio pistu pa je nakon toga čekao vrijeme pa dok niz došle generacije koje su sazrele da učine ono što šeitan što šeitan želi. Ibnul Kajim, kaže Ibnul Kajim. Autor kaže šta kaže Ibnul Kajim. A mi kada spomenu nekog od učenjaka ili od Onda kažemo nešto o njom. Imam Ibn Kajim, Mohamed Ibn Rebi Behr, Šemsuddin, Dimeški, poznat je kao Ibn Kajim, Ibn Kajim Al-đavzije. Kako kaže Hafez Sahawi, da je to jedan veliki alim, huđet, more, znači znanja, u razno oblastima i islamskim disciplinama. Napisao je brojna dijela a, i umro je 751. hidreske godine. Njegovo dijelo, Zadul Maad, svi se za to dijelo. Zadul Maad ima čak skraćena verzija prevdana na naš jezik, je tako? Jel, jeste, jel nije? Jel da, jeste. To je skraćena verzija. koje je skratio? Muhamdin Adul tako? To je skraćena verzija. On je napisao to u danas je štampano u pet tomova, veliki ovako, na putu. Na devi. Dok je deva išla, ne je polako pisao. Na putu. Dijelo tako je, znači, putuje na na put na hađ i napiše tako jedno djelo, vrati se za njega ostaje djelo kojim se ummec na putu nije sjedio, imao djela pored sebe da vadi hadise, gledao, poređuje lance prenoslaca, nego onako iz glave, kao i ti kad djete staviš auto do trgovine pa mu pričaš ovaj, o o Musa, u, o faraonu događaju, tako nešto ispričaš. A da si došao i da si imao ispred sebe knjiga, mogao stoliko deset puta kaza, stvorio kasasunan bijajl tako, mogao se pet puta više nešto sekao. Ibnul Qaim ništa nimao, tako na devi piše, piše, i na kraju ostane dijelo subhanal, da, da, da, da, da učenjaci umeta sjede i valoriziraju to djelo i raspravljaju i koriste ga. Znači, i kompletne oblasti Ibnul im spominje. Zadul ma'ad fi hedih hajdel ibad. Znači, jedno djelo posebno, koje napisao Ibnu Kajim, imao on i brojna svoja druga djela i posebno bio učen u tefsiru hadisu, rahimahullahu te'ala. Imao je ovaj brojne svoje učenike, njegov učenika Ibnu Ređep el-Hambeli, koji umro 795. iz džeske godine. Ibnu Ređep el-Hambeli je najveći dokaz koja je Ibnu Kajim. Ibnu Ređep el-Hambeli, braćo, ima komentar na Buharin Sahih u deset tomova, deset tomova štampan. Nije iz, nije izišao iz namaza. Deset tomova, uvoliki, a jušve komentira namaz. da ga je završio prešlo bi preko 100 tomova ta knjiga i da je uspio završiti to djelo da je allah dao da on završi to djelo to bi bila knjiga islama ne bi nas pod nebeskim сводом postojala knjiga koja da koja komentira buhariin sahi ili općenito drugu knjigu bolja od te i koja čitaj kada vidi kak, kak, kak, kakva je širina i, i ovaj a, njegovog znanja i obim da to čovjek ne povjeruje to je učenik Ibn Alka ima. Njegov učenik stako Ibn Kesir, koji umro 774. Hijrijske godine, Ibn Kesiru da ne govorim, al je on Nihaya njegov tefsir, Jam'ul Masanid 35. ova knjiga da vam nekome stavimo na leđa, odma bi tu sestrovalio na sredjanju, ne mogu onenos nikako. Napisao je, pisao je posvjećom je slijepi opisujući. Rahimahullahu ta'ala. Dale njegov učenik je Ibn Abdul Hadi, koji umro prije njega, 744. Hijrijske godine. Je li Ibn Ka'mi umro ko je? 751. 751. umro. Ovo je umro prije njega, opet bio njegov učenik. Iako je bio učenik Ibnu Kesir, Ibnu Abdel Hadi su bile učenici Ibnu Tejmije. A on je bio sa Ibnu Tejmijom u zatvor, ušao sa njim u zatvor i u zatvor učio od njega, skupo ušao u zatvor, supa sa njim džihad vodio i nije se rastio od šeha slama dok nije preselio. Rahimehullahu Teala. Pa Ibnu Kajim zaista jedan veliki učenjak ovoga ummeta, veliki reformator I nema sumnje da su oni, šehrislam ibn Temije u svoje vrijeme, odradili možda nešto na kalup što je uradio ima Ahmed u svoje vrijeme. I što je Bubekru uradio u svoje vrijeme. Kažem na taj kalup. Znači da je vjera sačuvana zbog njihovog truda. Kažu, dalje kažem Nukaim, da su rekli neki od, od Selefa, šta? Da su ovi ljudi se okupljali oko kaburova i zatim pravili biste i zatim je proteklo mnogo vremena pa su ih počeli obožavati. Pa je ovo okupljanje oko kabura I taj boravak tu skrušen, jer to je u stvari ibadet, to je obožavanje. Ukuf taj koji je ovaj naređen da bude je u dž čovjek. Wala tubashu hunna wa antum ma'kifuna fi al se govori taj ovaj, boravak u džamijama, to je ibadet. Pa su oni ovim znači davali mjesto i počast koju ne zaslužiju, u stari time su ih obožavali. Pa je prošlo mnogo vremena dok se ne ide što ono što se desilo. Pogledajte kako je šejtan saburli. Ne ćeš ejdeto ti dosadati, ne ćeš ejdeto dosadati čekati da on tebe taman u zadnjoj onoj samo kad ti preseliš ka duša iziđe na tavhidu e kaže umače. Tad se on pokaj. A uprotivo na nadu ne gubi sve dok je duša u tebi i da si najpobožniji, najbogobojazniji, nemoj biti siguran za sebe. Moli Allaha da te očisti i da te usmrti na shahadetu. Jer možete u tom zadnjem momentu, ha, može to da To je imam Ahmed kada je bio na, na prenosi se od imama Ahmedu, drugi si to toj smrtoj posljed, rekao mu šeitan, Abdul Qadr al-Džinani, ja srečno s tome prenosi, kaže, imam, a, rekao imam u Ahmedu, kaže, ne boj se, kaže, zna se, ko si ti, zna se, gdje ćeš, i nemaš potrebe da se plašiš. Pa kaže, šuti, ne prijatelj je Allahov. Kaže, ja ne znam što će biti sa mnom. Vidi šeitan, ne može, kaže, dobro, kaže, spasio se svojim zdanjem. A hoće sad da ga na, opet na na kled da kaže, jeste, ja imam znanje ja se spasio za njim. Ne, kaže, Allahom ne pretinu, nisam se sa spasio znanjem, nego Allahom milošću. Znači, u zadnjem momentu dolazi, znači, ljudima, a, jeli prisutni, slušaju razgovor i odgovor, dolazi, znači, ne gubi nadu, dok je duša u tebi, on ne gubi nadu, znači, da te zavede sa pravog puta, pa mani, ma, tamani to da umreš, a ti obmanjen sobom kako si ti aman jarob. Velore, kako ti imaš znanje kojim se ti spasio i koji te, jeli j šetana. Pa su tako ovi ljudi ostavili, znači, Islam i ostavili su Teohid, na kome su znači, bili poslanici i to je, kažu, bio prvi širk na zemlji. Znači, ovi ljudi, sve jedno, da govorimo u vremenu Nuhala Islam, prije njega ili ovo što Nuhala Islam pominjeli u svoje vrijeme, odnosno što Ibn nabas pominjeli se posle Nuhala Islam desilo ili prije njega to je bio prvi širk, znači, koji se pojavi na zemlji, kako kaže Ibn Abbas. I kaže im, ka im dalje, i tako kaže, i dan danas šeitan objavljuje svojim sljedbenicima, koji obožavaju kaborove i vrte se stalno oko kaborova. Samo znači, gledaju gdje imaju kaborov. I to je, to je vjera šita i supija. Oni samo se vrte, sva vjera njihova je vezana za kaborove i za mrtve. Kaže, tako objavljuje isto ovaj sljedbenicima, da dolaze do kaborova, da pale kandilje na kaborovima, da ih ukrašavaju, da se oko njih vrte. Znači, Pa onda kažu ovo su kaburo, ovo je posebna zemlja, ovo je posebno mjesto, ovo su dobri Allahovi robovi, a dobri Allahovi robovi imaju svoje odabrano mjesto i na i na dunyalu i na ahiretu. Dođite pa i uzmite za posrednike za dove. Nemojte njima dovit. To nemojte nikako, nego samo uzmite ga za posrednika do Allaha, pošto njegova duša čističi tvoju, pa će lakše biti primljena. Pa ga uzme za posrednika, pa dođe njegov unuk, e, više nije poselih, nego je sada bog koji se obožava. Slušam na, tamo na, na internet snimak kaže popeo se jedan hatip Proklatnik na mimbar i kaže ti kada kažeš ja Ali u Alija, ti u stvari kažeš ja Allah. To isto. Pa dobro, samo mi reci šta, šta si ostavio svome gospodaru. Nakon toga šta si ostavio šta? Ništa nisi ostavio gospodaru te barakatav. Znači ja Ali ja Allah. Ili kažeš ja Ali ja Ali to je jedno te isto. dozivaš Allah dozivaš ali to je jedno te isto. To teohid i to vjera i sebe nazivaš muslimanom? Jeli. Pa na takav način znači zavodi ovaj, ljude sa pravoga puta. I onda, naravno, je li dođe do toga da, kao što danas, ljudi obožavaju kaburove i tavafe oko kaburova, bače oko kaburova se danas tavaje u pojedinim mjestima, kao što ljudi tavajefe oko kjabe. Onako. U grupama, skupenama jedni za druge i suze se liju, ljudi tavaje skrušeno oko, oko, oko, oko kaburova, možda skrušenje nego oko kjabe. Pa šetan znači učini, jer čovjek koji kada bi došao do kabura i došao kod kabura čini dovu, digne ruku, okne sprema kaburu Čini do Allah, jel širk Nije. To je bidat. Dođe čovjek na kabur, kabur kod svo, svo, svo svoga šeha i kaže, ja ću na kaburu moga šeha klanjati. I kaže, Allahu Ekber. I klanja na, na, na kaburu svoga šeha. Klanja Allahu, nije, Allah. nije, nije to malaha. Nije mušrik. To je veliki grij. To je to je ovaj bidat. To je munker. Ali nije mušrik ono ne klanja šta? Šeihu. No, međutim, ti možda tako postupaš, jeli? I ostao si u krugu Islama, muslimansi. Nisi ti misliš ovan Allahu i ne želiš i bade činiti svome šehu. No, međutim, tvoj unuk neće više činiti bade taloni, činiti bade šehu. Pa, znači, to preuzima, znači, ovaj, a, poprima, znači, drugu formu kako prelazi iz generacije u generaciju zbog nerazumijevanja. Zato Islam zatvara ta vrata u bilo kom, jeli, u bilo kom pogledu. Još des neke koristiel koje je spominjao autor, to ćemo u meselama kad budemo govorili da kolika je koliko je zlo takle ida i sleđenja. Dači da čovjek slijedi, znači, a ne vraća se na uputu, na uputu poslanika. A subhanallah kako je jednostavna naša akida i naša vjera. U dvije minute možeš čovjeku objasniti kako će biti musliman i čega se treba držati. Temelja znači vjere. Nikakvo zapletljavanje, upakivanje nema nešto nekakva tamo forma ne, ovaj, ne, nekakva ovaj Terkib ili montaža, trojica u jednom, jedan od trojice, pa su i trojica jedan, pa jedan je trojica, ali, ali svi skupa lope, svako je Ne, zna se ko je, šta je i kako je, koga obožavaš i koga moliš i zna se ko ti je vjeru donio, od koga vjeru trebaš uzeti i stvar jednostavna jasna ko da. Pa je taj taklit, znači, on je opasan, isto tako u ovome znači dokaz koliko se ljudi trebaju vraćati na uputu poslanika i ono čime ime došao, znači, poslanik jeli, iz kitava i sunneta i to je dar uret i nužda preko koje nema nužde. Jer se ne može znači, vjera, čovjek ne može svojim razumom doći Znači do toga šta će i kako će obožavati Osim putem, znači putem poslanstva Budući da je ovo poglav je, znači šire O njim se može još govoriti Pa ćemo, uh, ovaj, imamo još predaje hadisa I predaje Ibn Omara Pa ćemo to mišljati naredni put I završćemo, ako Bog da mesele U narednom predavam Studio Kevser Pripremio je za vas širok izbor audio i video Izdanja islamskog sadržaja